Agonie și extaz, pista 44 Era nevoie de toată această grămadă de mâncare și băutură, deoarece granacii poftise tot orașul. Tot atelierul lui Ghirlandaio, cu talentatul fiu al lui Domenico, Ridolfo, acum în vârstă de 18 ani, toți ucenicii de la Grădina Medicii, 12 dintre cei mai cunoscuți sculptori și pictori, printre care Donato Benti, Benedetto da Rovezzano, Piero di Cosimo, Lorenzo di Credi, Francia Bicio, tânărul Andrea del Sarto, Andrea de la Robia, cel care făcuse lucrări din teracotă smălțuită, meșteșugar florentin de frunte, aurar, ceasornicari, șlefuitor de pietre prețioase, turnător în bronz, mozaicarul Monte di Giovanni di Miniato, decoratorul de manuscrise atavanti, sculptor în lemn, arhitectul Francesco Filarete, care era și primul herald al Florenței. Cunoscător al Protocolului Republicii, Granacii trimisese de asemenea invitații gonfalonierului Soderini, membrilor signoriei Consiliului Breslei Lânarilor și al Domului, familiei Strozii, care îl vânduse pe Hercule. Cei mai mulți erau încântați să ia aparte la această petrecere. Numeroasa adunare se reversa acum din atelierul tixit și zgomotos al lui rusticii, afară în piață, unde se producea trupa de acrobați și luptători angajate de granaci, iar muzicanții și menestreli intonau cântece pentru tinerii și fetele ce dansau în piață. Toți, fie prieteni, cunoștințe întâmplătoare sau străini, îi strângeau mâna lui Michelangelo, îl băteau pe spate și stăruiau să închine cu el. Soderinii îl felicită spunând De la venirea lui Savonarola, aceasta e prima comandă însemnată asupra cărei au căzut la învoială toate consiliile orașului. Poate va începe o nouă eră pentru noi și vom putea uita simțământul nostru de vină atât de adânc înrădăcinat. La ce vină vă referiți, gonfaloniere? Vina tuturora e vina fiecăruia în parte. Am trecut prin vremuri grele de la moartea lui Il magnifico încoace. Am nimicit multe din cele ce făceau ca Florența să fie primul oraș din lume. Mituirea lui Cezar Borgia n-a fost decât ultima umilință din nouă ani de înjosiri. Dar astă seară suntem mulțumiți de noi înșine. Mai târziu, când sculptura va fi gata, poate că vom fi mândri de tine. Dar acum de noi înșine suntem mândri. Credem că vor urma comenzi de frește, mozaicuri, bronzuri și sculpturi în marmură pentru toți artiștii noștri. Întrezărim o renaștere. Puse o mână pe umărul lui Michelangelo. S-a potrivit ca tu să fii moașa. Umblă cu grijă cu pruncul nou născut. Petrecerea a ținut până în zori, dar între timp se întâmplară două lucruri care aveau să lase toată viața urme în conștiința sa. Primul îl umplu de bucurie. Bolnav și vârstnic, Roseli strânse pe cei zece membri ai societății în jurul său și în cunoștință. Fie miertată gluma, dar un membru al clubului cazanului nu este nici carne, nici băutură ca să fie adus pe targă ca pe o tavă la aceste petreceri. De aceea, oricât mi-ar fi de neplăcut să laud pe cineva din atelierul lui Ghirlandaio, eu din această clipă mă retrag din club și îl las ca urmaș al meu pe Michelangelo Bonarotti. Toți în țară. Până atunci, nu făcuse parte din niciun grup, în afară doar de grădina de sculptură, medicii. Își aminti din nou de copilăria lui singuratică cât de greu îi fusese să lege prietenii, să fie vesel. Fusese slăbănog, neprietenos, nedorit. Acum iată că toți acești artiști din Florența, chiar și cei care așteptau de mult timp să fie aleși ca membrii ai clubului, aplaudau alegerea lui. A doua întâmplare avea să-i prilejuiască multă durere. Ea fost târnită, deși fără voie, de Leonardo da Vinci. Michelangelo nu-l putea suferi pe Leonardo încă de când îl văzuse străbătând piața de la Sinoria, însoțit de nedespărțitul și iubitul lui ucenic tovarăș Salai, un băiat cu trăsături desprinse parcă dintr-o statuie greacă, cu o clăie de păr buclat unduind în jurul capului, cu o gură mică rotundă și o bărbie rotunjită moale, îmbrăcat de Leonardo într-o cămașă de pânză scumpă și acoperit cu o mantie bogat garnisită cu brocard argintiu. Totuși, alături de Leonardo, Salai părea șters, deoarece Da Vinci era cea mai desăvârșită figură care a în Florența, de la frumusețea aurie a lui Pico de la Mirandola în coace. Își purta capul mare, sculptural, dat pe spate într-o ținută nobilă, cu fruntea înaltă încununată de un bogat păr roșcat cu bucle moi lăsate până pe umeri, cu bărbia tăiată parcă din strălucita marmură pentru statui de la Carara, pe care el o disprețuia, cu nasul larg modelat fără cusur, cu buze rotunjite puternice, cu fața dominată de ochi albaștri reci, plin de pătrundere și inteligență sfredelitoare, cu pielea bălaie a unei fete de la țară. Silueta lui Leonardo, atunci când Michelangelo îl urmărise străbătând piața, urmat de obișnuita lui suită de servitori și admiratori, se armoniza cu fața fără sur. înalt, grațios, cu umerlați și cu șolduri înguste ca de luptător, dar și cu agilitatea și forța acestuia, îmbrăcat cu o strălucire regească și vădind dispreț față de conveniență. O mantie roz, abia acoperindu-i umeri și scurtă până la genunchi, cămașă și calțe strâmte, gata să plesnească. Îl făcuse pe Michelangelo să se simtă urât și prost alcătuit, să-și dea seama că hainele lui erau ieftine ponosite și că nu-i veneau bine. Părul auriu și coafat lui Leonardo, Mirosul plăcut de parfum, dantela din jurul gâtului și încheieturilor de la mâini, juvaierele, farmecul inefabil al prezenței sale, îl făcuseră să se simtă jerpelit și murdar. Vorbindu-i despre aceasta lui rusticii, care era prieten cu Leonardo, rusticii îl dojenise. Nu te lăsa păcălit de această fațadă decorativă. Leonardo are o minte măreață. Studiile lui de geometrie au dus mai departe opera lui Euclid. De ani de zile disecă animale și completează migălos caiete cu desene anatomice. În domeniul geologiei a descoperit fosile cochilii de pește în vârful munților de pe cursul superior al Arnului, dovedind astfel că pe vremuri fusese pe aici apă. E totodată inginer și inventator de mașini de necrezut. O pușcă cu mai multe țefi, macarale pentru ridicarea încărcăturilor grele, pompe de absorpție aparate de măsurat iuțeala vântului și nivelul apei. Chiar acum își desăvârșește încercările pentru o mașină care va zbura prin aer ca păsările. Toată fațada lui orbitoare, prin care face pe nobilul bogat, nu reprezintă decât strădania lui de a face lumea să uite că e fiul nelegitim al unei fete de hangiu din Vincii. În realitate, e singurul om din Florența care lucrează la fel de greu și de mult ca și tine, 20 de ore pe zi. Caută-l pe adevăratul Leonardo sub această pavăză elegantă. Față de această prezentare strălucită, lui Michelangelo nu-i veni să mai amintească de supărarea pe care i-o pricinuise dezaprobarea rostită de Leonardo fără înconjur pe seama sculpturii. Urarea călduroasă de bun venit în mijlocul clubului cazanului, pe care i-o făcuse Leonardo în seara aceea, îi ușurase de asemenea la. Mai târziu, auzi însă în spate vocea ascuțită declarând. Am refuzat să iau parte la concursul pentru blocul Duccio, pentru că sculptura e o artă mecanică." Doar nu vrei să zici că Donatello e mecanic?" întrebă o voce mai groasă. În unele privințe, da, răspunse Leonardo. Sculptura e, de departe, mai puțin intelectuală decât pictura. Îi lipsesc atât de multe din însușirile ei naturale. Am petrecut ani de zile sculptând și vă pot spune din experiență că pictura e cu mult mai grea și atinge o mai mare desăvârșire. Totuși, în ce privește o lucrare atât de însemnată ca aceasta? Nu, nu, n-aș sculpta marmură niciodată. Te trec toate înădușelile și te de puteri. Sculptorul în marmură arată, după o zi de lucru, murdar ca un ipsosar sau un brutar, cu nările înfundate de praf, cu părul, fața și picioarele pline de pulbere și țăndări, cu hainele urât mirositoare. Când pictez, mă îmbrac cu cele mai bune haine ale mele. La sfârșitul zilei, ies imaculat și înviorat. În timp ce lucrez, prietenii vin să-mi citească poezii și să facă muzică. Sunt un om pretențios. Sculptura e bună pentru sala Hori. Michelangelo simți cum i se înțepenește și raspinării. Se uită peste umăr. Leonardo era cu spatele la el. Din nou simți o furie răscolindu prin măruntaie. Ardea de dorința de a-l face pe Leonardo să se întoarcă spre el, și să lizbească în mutra aceea frumoasă cu pumnul său de sculptor, pe care da Vinci îl disprețuia atât. Se îndepărtă zorit spre celălalt capăt al odăii, îndurerat nu numai pentru sine, dar pentru toți sculptorii în marmură. Într-o zi îl va face el pe Leonardo să-și asemenea cuvinte. A doua zi se trezi târziu. Arno scăzuse atât de tare încât abia mai curgea. Trebuie să meargă mult în susul apei până să găsească un loc mai adânc. Acolo făcu baie și notă, după care se întoarse, oprindu-se la Santo Spirito. Pe starețul Bichelinii, îl găsi în bibliotecă. Starețul rămase parcă nepăsător la aflarea veștii. Și contractul cardinalului lui Piccolomini? Întrebă el. Când cele două consilii vor semna această comandă, voi fi eliberat de cealaltă. Cu ce drept? Dacă ai început ceva, trebuie să termin. Dar uriașul e marele meu prilej. Aș putea să creezi ceva măreți." După ce îți îndeplinești datoria?" Îl întrerupse Bichelini. Asta e un soi de lașitate mai rea decât cea care te-a făcut să semnezi un contract care nu-ți plăcea." Apoi vocea lui deveni mai prietenoasă. Înțeleg că nu vrei să-ți dăruiești forțele unor lucrări care nu te mulțumesc." Dar ai știut asta de la bun început." S-ar putea de asemenea să-ți calci cinstea și nici măcar să nu câștigi ceva. Cardinalul Picolomini, poate fi viitorul nostru papă și atunci sinoria, îți va porunci să te întorci la statuile pentru Siena așa cum aceeași sinorie i-a dat ascultare papei Alexandru al vi și l-a pus pe savonarola pe rug. Văd că fiecare are în vedere câte un viitor papă, făcu ironic Michelangelo. Giuliano da Sangalo zice că va fi cardinalul său Rovere. Leo Balioni susține că, din potrivă, cardinalul său Riario. Acum, sfinția voastră, vorbiți de cardinalul Piccolomini. Starețul se ridică, se îndepărtă brusc de lângă Michelangelo și ieși pe o arcadă deschisă ce dădea spre piață. Michelangelo îl urmă grăbit. Iertați-mă, părinte, dar trebuie să-l sculptez pe David al meu. Starețul porni spre colțul pieței, lăsându-l pe Michelangelo țintuit în loc, în lumina orbitoare a soarelui de august. Capitolul 7. Cu vocea lui răgușită, Bepe îi ură bun venit. Așadar, ai pus mâna pe blocul ducio și fără bani. Îi zâmbi el larg, scărpinându-și scăfârlia cheală. Bepe, nu știu de-ți place orba, dar mă vei avea sub baripata timp de doi ani întregi, supraveghetorul bombănii. Parcă n-aș avea și așa destule griji cu întreținerea catedralei ca să nu se prăbușească, dar Consiliul Lucrărilor mi-a spus, să-i dai tot ce-i trebuie, marmură, dălți, fete frumoase. Râsul zgomotos al lui Michelangelo îi făcu pe meseriaș să dea fuga urându-i bun sosit în curtea domului. Șantierul se întindea cât toată lățimea corpurilor de casă din spatele atelierului domului, începând de la via Dei Servii, în partea de nord, până în strada Ceasornicului la sud, împrejmuit de un zid de caramidă înalt de aproape 3 metri. În partea din față, unde zăcea coloana dupciă, locuiau meseriașii care lucrau la întreținerea catedralei. Partea din fund era folosită ca depozit de cherestea, cărămidă și piatră de caldarâm. Michelangelo ar fi vrut să fie cât mai aproape de lucrători ca să le poată auzi zgomotul uneltelor și zvonul de glasuri, dar în același timp să fie și izolat. În mijlocul curții din fund se înălța un stejar, iar în spatele lui, în zidul care dădea spre o fundătură ce n-avea nume, o poartă de fier ruginită zăvorâtă. Poarta se afla la o distanță de două corpuri de casă de locuința lui. Ar fi putut lucra oricând, chiar și noaptea și în zilele de sărbătoare, când curtea principală rămânea închisă. Bebe, poarta asta poate fi folosită? Nimeni nu ne oprește. Am încuiat-o eu acum 10-12 ani, fiindcă se furau unelte și materiale. Deci, aș putea să o folosesc. Dar ce te supără la poarta din față? Nimic, însă dacă mi-aș face atelierul aici, aproape de poarta asta, Aș putea veni și pleca fără să tulbur pe nimeni. Bepe rumegă cu gura lui știrbă această idee spre a se asigura că Michelangelo nu încearcă să se izoleze în acest fel de el sau de echipa lui. Apoi zise, e în regulă, fă planul. Avea nevoie de 10 metri pavați de-a lungul zidului din fund pentru forja și uneltele lui, precum și pentru a păstra uscate lemnele. Zidul de cărămidă trebuia înălțat cu încă trei metri ca să nu poată vedea nimeni coloana or să-l privească lucrând când avea să se urce pe schelă. N-avea nevoie decât de doi pereți lateral scunzi din scânduri, deoarece voia ca spațiul în care va lucra să rămână deschis spre curte și sub cerul liber în tot timpul celor nouă luni uscate ale anului. Uriașul va fi scăldat de lumina puternică a soarelui Toscan cât timp acesta străbătea bolta sudică în trecerea sa zilnică pe deasupra orașului. Hotărâ să-și păstreze și atelierul din piață. Va avea un loc unde să se poată duce când va simți nevoia să plece din preajma Uriașului bloc de marmură. Acolo va dormi și Argiento, care în timpul zilei va lucra cu el în curtea domului. Blocul Duccio... Era atât de adânc scobit la mijlocul înălțimii lui de 5 metri și jumătate, încât orice încercare de a-l muta în starea asta putea să fie primejdioasă. O simplă mișcare care l-ar fi făcut să vibreze, ori o izbitură care l-ar fi făcut să se clatine, putea frânge coloana în două. Cumpără mai multe bucăți de hârtie din cele mai mari pe care le putea găsi, le lipite asupra coloanei culcate orizontal și decupă o sagoma, o silueta având grijă să mărginească în tocmai conturul scobiturii. Apoi, duse colile de hârtie la atelierul din piața și îl puse pe argento să le bată în cuie pe pereți. Mută masa de lucru astfel încât să fie cu fața la silueta de hârtie și se apucă să potrivească una lângă alta un alt șir de col, pe care urma să deseneze conturul lui David, însemnând care părți ale blocului trebuiau înlăturate și care folosite. Întors la șantier, sparse marmura de prisos din cele două colțuri de sus și de jos, cumpărind în așa fel greutatea încât coloana să nu fie în primejdie de a se crăpa. Echipa de lucrători a lui Bepe croi un drum neted până la noul atelier. Se slujiră de o bârnă și de cânci ca să ridice coloana grea de 900 de kilograme și să vâre grinzi rotunde de desubt. Urnirea binișor coloana și, îndată ce o grindă rotundă apărea în partea din spate, un lucrător o ridica, alerga cu ea înainte și o vâra din nou în partea din față. La căderea nopții, coloana, deși încă în poziție orizontală, se află în untrul împrejmuirii sculptorului. El și blocul său uriașul David se aflau față în față singuri. Acum, pentru prima dată, își dădu seama că desenele care mulțumiseră cele două consilii nu-i mai erau de niciun folos. Depășise această clipă de început a concepției sale. Avea totuși o siguranță că David al său va fi în tocmai celui pe care îl descoperise el, că se va folosi de acest prilej pentru a înfățișa toată poezia, frumusețea, taina și freamătul trupului bărbătesc, prototipul și esența tuturor formelor îngemănate. Puse pe loc primele desene și o locu cu totul de la capăt, scormonindu-și străfundurile gândirii. Grecii tăltuiseră în marmura lor albă trupuri de o proporție și forță atât de desăvârșită, încât n-au putut fi întrecuți niciodată. Dar personajele lor erau lipsite de simțire și de cuget. Davida lui va fi într-uchiparea tuturor idealurilor pentru care luptase Lorenzo de medicii, despre care Academia Platon nu trea credința că reprezintă moștenirea a omului, nu ca o obiată ființă păcătoasă trăind doar cu speranța în mântuirea sa pe cealaltă lume, ci ca o ființă superioară, capabilă de frumusețe, forță, curaj, înțelepciune, încredere în semenii săi, dotată cu inteligență, voință și putere untrică, spre a făuri o lume plină de roadele cugetului creator al omului. David al lui va fi Apollo, ba mult mai mult, un Hercule, ba și mai mult decât atât, un Adam, chiar și mai mult încă decât Adam. Va fi cea mai deplină realizarea bărbăției văzută de omenire până atunci, ființând într-o lume rațională și umană. Cum să aștearnă aceste convingeri pe hârtie? În primele săptămâni ale toamnei obținu doar rezultate parțiale. Pe măsura neizbânzilor, desenele îi deveneau mai complicate. Blocul de marmură rămânea tăcut și inert. Adică să nu-l poată nimeni deștepta la viață, își dădu cu părerea Bepe, părându-i se că Michelangelo și-a pierdut curajul. Nimerită clipă ți-ai găsit ca să mi-o spui. E ca și cum ai întreba o fată dacă nu vrea să fie mamă când ea e gata-gata să nască. Bepe va trebui ca modelul să-l fac din marmură în loc de lut. Ai putea să-mi un bloc cam de trei ori mai mic decât ăsta? Habar n -am. Au zis, Dai lucrători, dă materiale, dar un bloc de doi metri înseamnă parale. Îi făcu un sărost ca întotdeauna de un bloc destul de frumos. Michelangelo se cufundă în marmură, încercând să dezlege problemele încă încurcate, croindu-și drum cu ciocanul și de Ieși la iveală un tânăr primitiv, bine legat, cu fața idealizată și neclară. Granacii, văzând statuia, rostine dumerit. Nu înțeleg. Stă cu piciorul pe capul lui coliat, dar în același timp ține un pietru într-o mână, iar cealaltă e întinsă peste umăr după praștie. Ai urmărit două țeluri. Jumătatea de sus e pe punctul de a folosi praștia, jumătatea de jos se sprijină triumfător pe victimă. Mă măgulești, n-am urmărit nimic. Atunci, de ce n-am petrece două zile la vila mea? Michelangelo ridică brusc ochii. Era prima oară când granacii recunoștea că are o vilă. Hai să mai petreci un pic, o să uiți două zile de acest David al tău. Foarte bine, nu-mi amintesc să mai fi zâmbit de săptămâni de zile. Am la vilă ceva care-ți poate aduce zâmbetul pe buze. Avea într-adevăr. O fată cu numele de Vermilia, blondă după tradiția florentină, cu părul strâns spre spate, ca să-i facă fruntea mai înaltă, cu sânii sumețiți sub o rochie verde de tafta. Fata se dovedi o încântătoare gazdă, întovărășind cina lor târzie la lumina lumânărilor, pe terasa ce domina râul Arno, în drumul său șerpuitor spre mare. Când Vermilia se duse în casă, granacii spuse... Vermilia are o ceată întreagă de verișoare. N-ai vrea să-ți aleagă și ție una? Cred că se simte singură aici. Ai putea lua și tu un apartament cu vederea spre oraș. Ar fi o viață plăcută pentru amândoi. Îți mulțumesc, Caro. Eu am viața mea. Iar în ceea ce privește legăturile întâmplătoare, Bepe zice, ceea ce risipești cu femeile noaptea nu mai poți da a doua zi dimineața marmurei se rezema de fereastră, fără somn, privind turnurile și domurile Florenței sub iataganul lunii, apoi dădu să se plimbe prin șirul de trei odăițe. Se întoarse însă la locul său de veghe, lângă fereastră. De ce oare dăltuise doi David în blocul de peste doi metri și jumătate, unul triumfător asupra lui Goliat, celălalt abia pregătindu-se să azvârle piatra? Nici o sculptură nu putea reprezenta două momente deosebite în timp și nici ocupa două locuri diferite în spațiu. Va trebui să hotărească pe care dintre cei doi luptători îi va sculpta. Până la ivirea zorilor străbătuse înapoi pas cu pas tot drumul gândirii sale. În mintea lui se făcu lumină. Goliat trebuia să dispară. Capul lui, negru, mort, pătat de sânge, urât, nu avea ce căuta în domeniul artei. De la bun început, n-ar fi trebuit inclus. Înțelesul înalt al lui David era întunecat de prezența capului groasnic legat pentru totdeauna de gleznele lui. Ceea ce făptuise David apărea ca un simplu act fizic încheiat cu uciderea unui adversar. Dar pentru el aceasta însemna doar o mică parte din ceea ce reprezenta David, adică însăși mândria și îndrăzneala de a fi om în toate împrejurările vieții. Ca gânditor, învățat, poet, artist, erudit, om de stat, cercetător, un uriaș al gândirii, al culturii, al spiritului, cât și al trupului. Fără a se alătura capului Goliat, David ar putea întruchipa simbolul curajului omenesc și victoria acestuia asupra unor dușmani cu mult mai însemnați. David trebuia reprezentat singur, așa cum fusese de altfel în câmpiile văii terebind. Această hotărâre îl făcu să se simtă însuflețit, dar și istovit. Se vârâ în cearșafurile de pânză fină ale lui Granaci și se cufundă într-un somn adânc. Ședea în șopron, în fața coloanei, desenând capul fața și ochii lui David și se întreba, Ce simte oare David în clipa victoriei? Mândrie? Mulțumire? Simte oare că e cel mai mare și mai puternic om din lume?" Simte o umbră de dispreț pentru Goliat, de încâmpare atunci când îi vede pe Filistinii puși pe fugă și apoi când se întoarce să primească uralele israeliților. Nu mai minte nedemne, din care nu se putea hotărâ să treacă niciunul în desen. Ce ar putea fi demn de sculpta la David triumfător? Se întreba. Tradiția îl înfățișa după izbândă. Totuși, Odată lupta terminată, David se afla fără îndoială dincolo de momentul culminant. Clipa cea mai de seamă fusese depășită. Care era atunci cel mai semnificativ David? Când a devenit David un uriaș? După ce l-a omorât pe Goliat sau în clipa când s-a hotărât să încerce? David care a zvârlea proiectilul din praștie cu o desăvârșită și mortală precizie, sau cel care, înainte de a intra în luptă, se hotărâse să elibereze pe a lui din robia filistinilor. Oare nu cumva hotărârea era mai de preț decât fapta însăși? În ochii săi, deci, hotărârea luată îl făcea uriaș pe David, nu uciderea lui Goliat. Dăduse greși, deoarece îl încătușase pe David, ca și pe sine însuși, într-o împrejurare greșită aleasă. Cum defusese atât de prost, atât de orb? Înfățișat după lupta cu Goliat, David nu putea fi decât biblicul David, un personaj și atâta tot. Dar el nu urmărea să înfățișeze un singur om. Căuta omul universal, oamenii, pe toți acei oameni care, de la începutul timpurilor, fusese puși față în față cu hotărârea de a lupta pentru libertate. Acesta era David pe care îl căutase prin specul mile triumfătoare ale hotărârii oglindind încă simțăminte de frică, nehotărâre, împotrivire, îndoială. Omul care dorea să-și urmeze propria sa cale printre dealurile Ierusalimului, căruia îi păsa prea puțin de ciocnirea armelor și de răsplata materială. Omul care îl doborâse pe Goliat și-ar fi legat întreaga viață doar de lupte și de urmarea acestor lupte, puterea. Dar cu timpul, pe chipul acestui erou avea să se întipărească sila de a fi renunțat la viața lui fericită de păstor în schimbul vieții petrecute la curte, în mijlocul regilor, a geloziei și a intrigilor, a puterii și a dreptului de a hotărâ de soarta altora.